Radioverkko.fi verkkofi Melankunen melodioiden jouluetkot. Sekin kukin paistuu tämän seurassa. Tämä on jotenkin härskiä aloittaa tosi joulussa tällaisella biisillä. Tämä on Kornin Jingle Balls. Äänessä Jefu ja Melankolian Melodiat. Tervetuloa mukaan! Ja tervetuloa myös minunkin puolestani kuuntelemaan melankolisia jouluetkuja. Tämä on jo tota, tämän historian viidennet tota, melankoliset jouluetkuja, joita mä olen järjestänyt tätä ohjelmaa tämmöstä tota niinku joulunalusohjelmaa tässä tuota vuodessa 2021 ja tää on mulle itselle viides kerta että mä oon tämmöstä järjestämistä tämä tää, tää, tää on mulle kolmas kerta kun mä järjestän itsekseni eli tota niin ö, ohjelman ideana on se että laskeututaan jouluun näin tota meikäläisen, meikäläisen tota ö, niin seurassa ja tota tämähän toinen kerta kun mä järjestän näitä radiotarjoissa Eli tota, kyseessä on siis huomattavasti siinä mielessä vähän erilainen juttu, mutta tota, ainakin tämä meidän niin, ohjelma niin järjestetään toista kertaa radioverkossa nyt. Ja tota, öö, mitä, mitä, mitä, mitä minä voin sanoa tästä ohjelmasta? Meillä tulee tänään paljon joulumusa, mutta saman aikaan kyllä me soitetaan paljon muutakin. Eli ekan tunnin ajan nyt ainakin suomenkielistä joulumusaa tai kotimaasta ylipäätään. Sitten tuota, tokalla, tokalla tunnilla mennään tuonne tuota, ysin maailmaan. Siellä meillä on odottaa meidän se viimeinen jakso tai viimeinen osa, tätä kyseistä juttusarjaa. Samalla sitten sen, niin, ö, biis, sen biisi, ö, tota, niin, levyvalinnan ja biisien jälkeen, mitä mä tulen siitä soittamaan sitä levyltä, niin soitetaan myös muutama semmoinen biisi, tota, mitä... Ei pääs, mitkä ei sitten lopulta niin päätyneetkään käsiteltäväksi niin tähän ohjelmaosioon. Ja tuota, ajattelin, että mä no haluan kuitenkin nostaa ne esiin ne biisit, biisit erikseen, että, että on jotain, jotenkin näitä, näitä, tota, pitää muistaa näitä biisejä, jotka tässä ohjelmaosiossa meillä on soitettavissa, tai ovat olleet soitettuna. Ja sitten myös ö, kolmannella tunnilla meillä on... Ö, tota, Ulkomaalaista joulumusaa, sitten myös muutakin, niin ö, tota, joulumusaa tullaan sinne 13.3. 13. tunnilla soittamaan. Ja neljännellä tunnilla meillä on sitten tämmöinen tuota, niin, minun, minun järkkäämäni, toinen järkkäämäni tämmöinen Jefun vuosigaala, missä tuota, sitten ö, ö, meikäläinen vähän pienellä tämmöisellä omalla tota, erikoisella huumorillani tai tämmöisellä vähän kuivahkolla huumorillani, Palkitsen tämmöisiä tietyllä tapaa vähän hölmöjä median juttuja, mitä, mitä mä olen löytänyt ja mitkä olen kokenut semmoiseksi niin sanotusti palkitsemisen arvoisiksi. Mutta jotta meikäläinen ei ihan pelkästään tässä kuiva, niin mun kurk Et, jotta mun kurkku ei kuiva heti tämän ensimmäiseen puheenvuoroon, niin, tota, niin lähdetään tästä joulumusaa soimaan. Meillä on seuraavana tuolla Hassisen konettaja. Kappale on nimeltään On Jouluyö, nyt laulaa saa. Kuuntelet siis tosiaan melankolisia jouluetkoja. Mä olen Jefu ja teidän seurana tonne... kuinka pitkään asti se olikaan? Oliko se nyt tonne? <tuh> voi voi. Voi voi tämä tota... Kun Näitä kaikkia ei muistakaan. Mä olen tätä kahdeksan asti teidän seuranaan tässä. Eli seuraavat nelisen tuntia. Pelankolemme melodyiden jouluetkot. Tekin kukin paistuu tämän seurassa. Ismo Alangolta ja kumppaneilta. Samahan yhtiön tehneet muun muassa hitit ää, Rappiolla sekä Levottomat jalat. Tämmöisenä hyvinä esimerkkeinä. Tämmöinen yleinen kysymys teille kaikille tota, niin, ää, siellä ää, radion, nettiradion ääressä oleville, että miten teillä joulun tota, vietto on lähtenyt käyntiin? Tämä, tämä nämä joulu lähellä olevat joulupyhät on lähteneet käyntiin, Et pistäkää tota viestiä tuonne radioverkkopistefi-huutolaatikkoon. Siellä on se niin, ö, pieni viestiboksi, niin kun painatte, niist, kun painatte siitä, niin sen tulee semmoinen niin, viestiboksi, on saa laittaa nimimerkkejä ja varmennusviestejä. ja sitten vielä erikseen se teidän oma maat pienet terkut tähän, tota, tänne niin meikäläiselle tänne studion puolelle. Niin mä näen sitten täältä ja mä voin niitä sitten täältä lukea. Öö, tietenkin, jos te haluatte tänne mulle studioon soittaa, niin meillä on myös, mulla on niin sanotusti linja auki. Eli, eli tota Discordissa, jos teillä Discordista löytyy, löytyy tunnus, niin minut löytää sieltä Discordista nimimerkillä Dangojaba Jefu. Tai sitten tota ihan sieltä niin, öö, tota tästä Tätä radioverkon kanavalta löydyn toi Jefu-niminen käyttäjä, niin minulle saa soittaakin tänne. Eli tota, otan mielellään tuota Discordin kautta otan puheluita vastaan. Ja, ja siellä saa sitten voidaan jutella hetken aikaa tässä ohjelmaajan puitte puitteissa. Että vähän teiltä joulukuulumisia sun muita. Eli, eli tänään otetaan myös puheluitakin vastaan. Öö, sitten... Niin, tota, mitähän muuta. Viisi tietenkin on myös vastaan, että jos teillä tulee tähän ekalle tunnille vaikka joku suomenkielinen joulubiisi tai tuonne myöhemmälle ö, hetkelle tulee mieleen joku joulubiisi, minkä mä, minkä mä voin soittaa, niin ihmeessä niitäkin otan tähän ohjelmaan vastaan. Mutta lähetään tästä, tästä lisää tästä soittoon. Tuossa seuraavana, ö, Halo Helsinkiä ja Cantoris Minoresia. Eli joulun kanssa sijaan on aika lailla tullut tämmöiseksi yhdeksi, ö, jo, perinteiseksi joulubiiseksi tässä vuosien varrella. Ja tämmöisen vähän modernimpi, tietyllä, tietyllä tapaa moderni joulubiisi. Ja mä sanon, että tässä mun on nämä mun biisit paljon, että mitä mä oon tänne tänään te valinnut näistä joulubiiseista. Nämä ei ole mitään tosiaan ihan kaikista perinteisimpiä. Osatinkin saattaa olla vähän perinteisempiä, mutta sitten osa on vähän vähemmän perinteisiä. Ainakin suurin osa luulisi olla vähän vähemmän perinteisiä. mutta Lähdetään kummiin kuuntelemaan täällä Halo Helsinkiä ja palataan siellä kaasteella. Melankolien melodiat. Soulun melankolisin radio. Soittelemaan jos on sen kiireen Jota varten tänne muka synnyt Häviää, ja se rikkaus, joka kuuluu elämään, sitä silmillä pysty, mä en näkemään. Särkykön suruni niin keksi pois, eikä piha mun sisällä vaikerois. Nores joulun kanssa Jaan. Joo. Eli tota pistettiin tästä vähän niinku jo joulutunnelmaa heti tähän, niin tota alko. Että kyselin kyselin tuossa jo hetki sitten että että tuota, miten teillä tuota, tämä joulun pyhät on lähtenyt käyntiin, että ollaanko sitä keskellä joululiikennettä vai mikä homma. Kertokaa toki tuonne tuota, niin, RadioVirka.f:iin, Discordiin, Irkkiin tai sitten tuota, niin, mega tuota, Discord-kanavalle, mikä tällä hetkellä on vielä toi Miss Adventures and Melancholics. Tarkoitus olisi muuten, tuota, että tekisin melancholy melodylle ihan oman, oman Discord-kanavan, eli sinne tuota, oli sitten niin, äh, sinne tulisi sitten katsoa kaikki viestiboksit, sun muut. Äh, näistä suomalaisista joululauluista tota, äh, tulin törmänneksi tämmöiseen muutama tunti sitten, tai oikeastaan onko tämä jo muutama päivästä, sitten, se on muutama tunti sitten, tuossa kahdeksan aikaa aamulla. Tuli tämmöinen uu uutisartikkeli vastaan. Tuolla on Ilta-Sanomien menaiset tota, kategoriassa öö, tämmöisellä artikkelilla, että suomalaiset äänestivät, äänestivät rasittavimman joululaulun, että tässä on ylivoimainen inhokki. Ja täällä tota, nostetaan esiin yhteensä kymmenen tai tämmöinen niin sanotusti top kymmenen tai voisiko sanoa, että bottom ten niin sanotusti, että mitkä näistä tota, niin, äh, listan Häntä sitten, että jos me puhutaan ihmisten soski joululauluista, niin ainakaan osaa suomalaisten nämä, nämä tuota kymmenen eivät sitten ilahduta ollenkaan. Ja tuotta, täällä muun muassa nostetaan esille, öö, tota, siellä kymmenen nostetaan tämmöinen piisi kuin kulkuset. Ne kulkuset, kulkuset, riemun talven valkohiutaleet. Kilvan leijalle ja niin edespäin. Sitten tota, yhdeksäntenä nostetaan ehkä no, tämmönen Suomen oma, oma sovitus tästä äh, Wemageddon äh, tota, tämmöisestä fiilistelystä, eli sydämeeni joulunteen, mikä on siis vesa Loirin tulkitsema kappale. Ja tämä on alunperin alun perin, tota, niin levytetty vuonna 1988. Ja tämä kappale tota, on aika hauskasti täällä tässä, tuota, niin, tässä Ilta-Sanomien artikkelissa. Tai tässä Ilta artikkelissa öö, sanotaan, että, että tota, niin on paljastanut pari vuotta sitten, että kappale sanaa että säveilys syntyivät puolessa tunnissa ja se äänitettiin seuraavana päivänä yhdellä otolla. Ja tota, Tämä kappale herättää suomalaisessa, mitä elämisimme ristiriitaisia tunteita, sillä se sijoittu bronssi sijalle rakastetuimpia joululaulujen äänestyksessä. Ja tähän, tähän rakastetuimpien joululaulujen äänestykseen me palataan myöhemmin tänään, tai hetken päästä. Tota, Kaheksantena on tota Jose Felicianon hengen tota Feliz Navidad. Ja tämä... Tuota, vuonna 1970 julkaistu kappale syntyi pyhinä New Yorkissa, kun Feliciano kaipasi Puerto Ricossa asuvaa perhettään. Monimutkaisuudesta kappaletta ei voi ainakaan syyttää, sillä Lyricossa toistuu vain 19 sanaa. Ja tätä kuvaillaan muun muassa tässä artikkelissa äh, parin, parin lukijan kommenttein ärsyttävä renkutus ja jankuttaa samaa loputtomiin. Arg. Sitten tässä listassa, listalla on ö, Katri Helenan Joulumaa, ja tämähän tosiaan 1972 julkaistu kappale, ja Katri ja tota, Helena on kertonut vuonna 2016 antamalle iltasanoimille annetussa haastattelussa, että kappale melodi alkoi hänen päässään lumitoita tehdessä. Joulunmaa on ollut vuosia kärkkikahinnusradioiden soitetuimpia joululaulujen joukossa. Ja täällä tota, niin, ää, sanotaan, täällä tota, niin, kommenteissa sanotaan, että naivi renkutus, ja on muutenkin raskas. Ja sitten että tylsä melodia naivit sanat, rasittava jumputus on joka paikassa. Kyllä. Kuuentena tässä listauksessa, niin... Ää, huonoimmasta ä, tai rasittavimmista joulubiiseista on Tonttujen juhlayö. Tip tap, tip tap, tipe, tipe, tip tap, juhlayö on väitetysti olun perin ruotsalainen lastenlaulu, jonka ruotsinkielinen nimi on Tom Tarnas Jülnat. Kertoisi, että, kertois, että ei voi laulaa ilman, että heiluttelee tahdissa etuusormiaan. Ja tota, sitten kun ö, lähdetään, kattoon, lähdetään katsomaan tota, niin, ö, vähemmän kärki kärkiviisikkoa, niin, niin on kyllä hyvinkin, niin, ää, hyvinkin tämmönen, ää, arvattavissa ainakin, voisin sanoa, ainakin kahden biisin osalta voin sanoa, että hyvinkin, hyvinkin arvattavissa, että mitkä, mitkä siihen top 5 on. Mutta näihin me palataan itse asiassa seuraava jälkeen, joka on yön. Kappale nimeltää Joulu omiin päin. Veen, mä siitä veen, mä kirpeän Mä vietän joulua näin ihan yksikseen, kun meni liittomme poskellen Minuakin taika tuo ohi mennen koskettaa, kun lumi hankkina hohtaamaan. Ja alas hiutalet leijäille, väretkin retkeä kanssa menne Ääniä kuuluu, kuulen kuinka askelees lähemmään Hyvät matkustajat, vihreiden kuulien keskipisteessä melankolien melodioiden jouluetkot. Jouluaatton näkee hän sen almanakastaan. Sataa lunta kenties ensi yönä alkaa jo pakastaan. Jossain onnellinen perhe avaa joululahjojaan. Me vain vaimon kanssa hiljaisuutta äänet Otan vielä kuinka ennen täällä joululaulut soi, kuinka joulu kuusikynttilöinen joulun tunnelmaa voi. Kuka joulua iltana voi oveen koputtaa, eihän joulukuukki meillä ole, Osiin vierain. vielä äiti olla voi, silti pienokaisen kanssa meille joulun tullessa toi. Tämä ja ihmeellinen joulun pelastaa, vanha keinuhet paulla kolta esiin taas tullassa. No ei se ollut joulupukki, valkoparta, vanha uhki, mun lapsi sylissään, heidät yllättää. Olet laitunut ja liian tento, joulun ihmettä, en tento, teidät tänne Vähän erilaista joulumusaa tähän väliin. Levy and the Leavings, joulukertomus. Kuuntelet melankolisia ja mä oon ja sun kanssat tänne kasin saakka. Kello on tossa jo tota puoli viisi tällä hetkellä, kun tota tätä juontoa tässä pyörittelen. Tai tätä juontoa tässä teille sanailen. Käytiin läpi tässä tota niin öö, tässä tota ohjelman. Aikana tämmöstä, tai, tai, tai, tässä ensimmäisen tunnin aikana ollaan käyty läpi tämmöistä top 10 tai bottom kymppiä, miksi sitä nyt voi sanoa. Ö, tota, niin suomalaisten äänestämistä tai suomalaisten äänestämistä ö, är, rasittavista joulukappaleista. Tota, ö, top vitosta tässä aletaan käydä läpi. Ja voin sanoa tota, sen, että jos mä katson tuota listan seuraavaa biisiä, niin voi, voi joku siellä on itse asiassa yksi näistä top-vitosessa olevista, on yksi tämmönen, ö, niin top, ö, yksi tällainen tota, niin ehdokas, mikä on vähän sääliä, tietyllä, tietyllä tapaa yksi omia, omia suosikki tota, niin joulubiisejä, jos kysytään niin tämmöistä perinteisistä. <tosolo i> Mutta tota, ennen kuin me mennään siihen niin ä, mennään sijalle 5. Eli tuota, sijalla 5 on tuota, niin, niin ä, ehkä oliko se nyt vuonna 2022 kun me tuota, tehtiin ystäväni kanssa tai Tornivelhon kanssa tehtiin öh tätä vastaavaa ohjelmaa ja tota, siinä me etsittiin itse asiassa tota ärsyttävintä joulubiisiä. Ja siellä äänestettiin, tota, että siellä me valittiin sitten tämän kyseisen kilpailu, kun me haettiin vielä täällä, niin kilpailuhengessä tätä, että me saatiin ehdottaa tätä ärsyttävintä joulubiisiä. Niin, tota, niin tämä biisi oli sitten siellä listalla. Ja, tämä, tämä biisi sitten valikoitiin voittajaksi. Eli kyseessä oli Mar Mariah Careen, tai Mar joo, Mariah Careyin viisi, All I Want for Christmas is You. Ja tota, tämä iltasanomien öö, ja iltasanomien me naisten artikkelilla ollaan, tai näin. Mitä olisikaan joulimä Mar Mar Mar Mariah käriitä. Ei yhtikäs mitään. All I Want for Christmas is You julkaisti vuonna 1994 Merry Christmas nimisellä albumilla. Nykyisin kappale on sekä Suomessa että maailmalla vuosittain yksi kaikkein soitetuimmista joulubiiseistä. Ja täällä tuota kommentissa sanotaan, että todella loppuunkulutettu renkutus järsyttää pinnallisuudellaan. Tuo on totta, tuo on totta. Öö, mutta sitten sijalla neljä. Tästä sijasta neljä, mä ymmärrän ihmisten syyn, miksi tämä on. Miksi tämä on tuota, täällä, täällä tota, niin, öö, niin, ne, ne, sijalla neljä tässä listalla, mutta tämä on yksi suosikki biisejä pitää tulee joulubiiseihin, ja, ainakin vars ja varsinkin nimenomaan näihin tota, niin perinteisempiin joulubiiseihin. Nimittäin siellä neljä löytyy tämä ö, Zacharius, tai Zacharias Topeliuksen runosta lauluksi muunnettu ö, Varpunen jouluaamuna, ja tämä on tosiaan tämän listauksen surumillista osastoa, ja sama kappale oli äänestyksessä yksi suomalaisten suosikeista, mutta ihan Kaikkiin synkkyys ei selvästi iske. Tarina kertoo, että vuonna 1859 ilmestynyt runo kertoo Topeliuksen suuresta surusta. Hänen Rafael-poikansa kuoli vain yksi vuotiaana runon kirjoittamista edeltäneenä vuonna. Ja täällä tota kaksi kommenttia sanoo, että varsinainen hautajaisvirsi ja synkkiä kamala tarina. Lapsi palelee portailla ja nelkää nelintu saa yhden siemenen. On sitten vielä kuollut veli. No, tota... Lähdetään selvittämään, onko tota, tämä tota, tää varpunen jouluaamuna teidän mielestä kovin, tuota, kuinka niin synkkä teidän mielestä on, että onko se ihan tota, kamalimmasta päästä, että onko se joululauluna semmoinen, että se, se ei oikein lähde vai Mitä, mikä on teidän mielipiteenne? Nimittäin ö, meillä olisi tuossa seuraavana varpunen jouluaamuna ja tämän, on, tämän version on esittänyt viikata. Tähän perään me kuullaan toisenlainen, toisenlainen tota, varpusbiisi, mikä on kanssa joulumusaa. Nimittäin Arttu Viskari julkaisi viime vuonna tota, tämmöisen jou, oman joululevynsä nimeltään Varpunen tuulikaapissa, jonka tota, nimikko -biisi, Me tullaan kuuntelemaan tämän, tota, ö, niin, ö, tämän tota, viikatteen Varpunen jouluaamuna sovituksen jälkeen. Kuuntelet siis... Melankolisi jouluetko ja mä Jefu ja teidän seurana tonne kasi saakka. Melankolimelodioiden jouluetkot. Tekin kukin paistuu tämän seurassa. Varpuu riemulla, tota siemen muta Joulu on koviton, varpuseni onneton, tule tänne. Valki tai Jumala tahtoo kerran sinua, kiitollisna siemenen otan kyllä sulta. Melankolien Melodiat, Joulun Melankolisin toiven Radio. Ei auta firman neon valot, täällä on tyhjänä talot. Sapui ostarille jouluaika harras tukustat komen lampaan ostin ja sisko mainospostin. tällä viikolla pyöri pyhä varras raste pöydän valmistin pesin mokka masterin kun siskon kanssa kaiken tajusin minä toivon et jo Nopeasti ohi, mulle ei käynyt oo yhtään asiakasta. miksi joulupöytäänne kuulukin kulukin rosolli ja lohi? Kebabilla vois ruokkia myös seimessä lasta. Vaikko on kylän huokeen hinta, jokin vaivaa puhelinta. atto iltana kaupaks ei käy pizza. Myynti synkemmäksi vaihtui, pakokaasuina kuin haihtui. Tyhjä käynnillä käy vain jarisritsa. Kuulin kauniin sävelen, ovi kellon laukaisten. Oli kaapissa näin pienen varpusen. Minä toivon, et joulu menis nopeasti ohi. Mulle ei käynyt oo yhtään asiakasta. Miksi joulupöytäänne kuuluu kuulukin rosolli ja lohi? Kebabilla vois ruokkia myös seimessä lasta. Lensi kauniin kierroksen, olkapäällein istuen, lintu katsoi mua ymmärtäen. Enää yksin ole en, koin joulun yhteyden, veistin varpuselle kebablastuksen. Varpunen tuulikaapissa. Erätäkin tarinan tuota, ää... Kebab, tota, niin, yrittäjän arjesta. Joo, tai ainakin tosta ä, joulunpyhistä kebab-myyjän näkökulmasta. Ää, tuota tuota, katselen tossa kelloa varttia vailla viisi alkaa olla tämä tota, meidän, meidän tuota niin, ää, Killomme. eli tarkoittaa siis sitä, että vielä, vielä, vielä noin 3 tuntia 15 minuuttia tätä ohjelmaa jäljellä, ja sitten kun tuossa tuota, kello lyö tasan, niin, tuota, niin voitaisiin vähän miettiä tuota, meidän osiota, eli uuttereminä on siis tosiaan tuolta melankolian melodioista tuttu ohjelmaosio, jossa tuota, niin, soi aina uusi musa. Ja mä voin sanoa, että mitä mä katon meidän tätä viisi kaksikkoamme, joka, tuota, tullaan, jota tullaan soittamaan tässä ohjelmaosiossa ohjelma tuossa niin tasalta, niin siellä on kyllä suomenkielistä niin suomenkielistä musaa, suomenkielistä musaa on huomattavasti erilaisempaa suomenkielistä musaa, niin tuo toinen esittäjä on hyvinkin uunituoretta tavaraa, kun tuota, minulle vinkattiin, että hei, miksi et voisit muuten soittaa tätä. Voisit soittaa tätä tuota, niin täällä ohjelmassasi, niin mä ajattelin, että no mikä siinä, että uutta musaa ja se on myös sitten, se on erilaisen, vähän erilaisen vähän niin, aivan räppiäkin vielä kaiken lisäksi, niin mikä siinä, mä en oo ite mikään räppiä. mä en oo mikään räppijävä, mutta, tai mikään tämmönen niinku, niin, niin, niin, mä en oo mikään räppijävä, mutta hei, uusi, uusi ja, vähän tunt, ja todella tuntematon suomalainen rap on aina, aina. Aina menee. Mutta tota, palataan tuohon niin, äh, näihin ärsyttäviin ja rasittaviin äh, joulubiiseihin, joulu kun tuossa tota, Top 3 on jäänyt vielä käsittelemättä tästä listasta. Niin top 3. Top kolmantena on no, vähemmän yllättäen tätä listaa, kun mietitään, mietitään tätä... Niin kun, meidän suomalaistenkin ja meidän oikeastaan myös maailmallakin tunnetun tämän, tota, tämmöisen tietynlaisen liikkimielisen pelin, eli uh, Wamageddonin tota, niin, uh, pelaajia. Niin, niin, tota, kolmantena meillä on listassa Wham, brittiläisen Wamduon kappale Last Christmas, jonka tota, mistä mittasuhteisiin kasvanut Kappale tuota, kertoo joulun pyhinä päättyneestä parisuhteesta. George Michael kirjoitti hitin Lapsuuden kotinsa makuuhuoneessa, kun hän ja Duon toinen jäsen Andrew Ridgely olivat vierailemassa Michaelin vanhemmilla alkuvuonna 1924. Ja tuota, täällä kommentti sanoo, että kaupallinen renkutus soi, joko, soi koko ajan jossain. Toiseksi tuota, taitaa olla tämän listan tuorein ja uusin. Uusin tuota, niin, ää, tuota, biisi, jos katson näitä list tämän listauksen näitä, tämän top 10 tuota, biisi, biisi, tuota, numeroi tai vuosilukuja, niin tämä ää, tuota, toiselle sijalle päätynyt kappale on, taitaa olla tämä lista uusi, niin Tämä on vuonna 2009 julkaistu kappale nimeltä ää, tuolta niin, ää, Vuonna 2009 julkaistu kappale laulaa Suvi Teräsniskalta. Ja tota, tämän kappaleen nimi on Hei Mummo. Eli tota, ö, ja, tota, kappale, kappale tota, niin kertoo, kertoo näin, että et, tota, vuonna 2009 julkaistu kappaleen sä vältännyt Jussi Rasin kanssa kertoi biisin synnystä musiikintekijän lehdelle. Vuonna 2020 rasin kanssa oli säveltänyt olla Suvi, Suvi teräsniskalla joululaulu, jonka nimeksi oli jo lukittu Hei mummo. Öö, lyrikat puuttuvat, joten niitä pyydettiin Rustamo Veksi Salmi. Viikkoa myöhemmin sanat saapuivat faksilla. Lopullisesta versiosta jäi pois säkeästi, jossa pohjoisessa yksi asuva mummo passitettiin vanhainkotiin. Ja tota, musiikintekijän tota, artikkeli kertoo tota, Tästä biisistä vielä enemmän, niin tota, tällä tavalla, että viime vuosien so, soitetumpi joululauluihin radiossa ja suoratoistona kuulunut Hei mummo, julkaistiin silloin vielä tuntemattoman Suvi Teräsniskan joulusinglenä säveltäjä Jussi Rasin kangassa idean lauluun puhelin soitosta. Vuonna 2002 olin Suvi hänen isänsä Veikon kanssa Romaniassa kansainvälisillä lastenlaulufestivaaleilla. Suvi asuin silloin Kempeleissä ja kävi Ylikylän kouluessa jossa olin opettajana. Sattumalta tähän kouluun oli osunut opettajaksi kolme musiikin tekijää, Juhan, Juhani Konola, Ismo Koskela ja minä. Kouluja sinne perustetut musiikkikerhon ansiosta, kaikkien meidän kolmen tekeminen aktivoitui ja kullekin tuli oma rooli. Kerhon nimeksi tuli Musarit ja se laajeni kuoroksi levyttäen niillä lasten lauluja. La laulut sovitti Ismo ja sa sanoittajana oli usein Juhani. Suvi oli yksi Musareista ja osallistui monen muun tavoin myös lasten TV-laulukilpailuihin. Romaniassa edustimme Suomea-kisassa. Tuomisina, tuomisina oli yleisen kunnia maininta. Tällä Resolla yhtenä iltana harjoituksen jälkeen läpälimme hotellihuoneessa. Veikko soitti äidilleen kolariin ja aloitti puhelun. Hei mummo, mitä sinne kuuluu? Vuonna 2006 Suvi oli Mareto ja musiikki Oulussa. Olimme tehneet Toni Nygordin kanssa biisin sanoja vaan ja pyysimme Suvia laulamaan siitä demon. Sen lähetimme tuottaja Peku Niemiselle HMClle. Peku innostui sekä laulusta että laulajasta ja HMC julkaisi sen Suvin ensimmäisenä sinkkuna. Se soi mukavasti radioissa. Kun tapasin Pekun kesällä 2007, ehdotin, että eikö Suville sopisi hyvin joulusingle. Hänen juurensa ovat Lapissa ja ääni sointuu mukavasti jouluun. Kerroin myös ideasta lauluun. Peku innostui ja sanoi, että tehdään vaan. Kun lähdin levyyhtiöstä, olin sopinut tapaamisen Veksi Salmen kanssa. Olimme tehneet yhteistyötä siitä lähtien, kun vuonna 2004 tutustin häneen kassuhaloseen Veksin lauluntekokurssilla Manaman, Manaman salossa. Tavasin nyt Veksin presidentti Aula Baarissa. Sanoin, että pitäisi saada joululauluteksti nimeltään Hei Mumbo, kun levyyhtiöstä oli vihreä, vihreää valoa. Kerroin myös, että mistä idea oli tullut sekä Suvin taustasta. Veksi vastasi, että mikä siinä tehdään vaan. Teksti tuli faksilla seuraavalla viikolla. Se koneella kirjoitettu teksti ja myös faksilaito on mulla yhä tallessa muistona yhteistyöstä. Veksi hän on nopea. Yhdellä olutekstin hän kirjoitti kerran kahvilan pöydässä samalla kun juutin kahvit. Faksin tultua oli, tuli haastava olo. Teksti oli koskettava, selkeä ja mielikuvia tuova. Ensimmäiseen sävellysversioon en ollut tyytyväinen. Piti aloittaa alusta ja sitten se tuli luontevasti. Piano oli soittimena. Tapanani oli, että luin tekstiä pitkään ennen soittimelle menoa. Lukiessa jo tuli aika selkeä haamo siitä. Minkä tyylisesti tämä lähtee menemään. Teksti tuntui liian pitkältä, ja Vexin suostumuksella siitä jäi pois säkeistö, jossa mummo vietiin vanhain kotiin. Hei mummo levytettiin loppukesästä Oulussa ö, Toni Nykordin Finn studiolla Studiolla, oululaismuusikoiden voimin. Tonin kanssa oltiin tehty yhteistyötä jo pitkään. Toni teki, ö, Toni teki upean sovituksen. Pari pientä tekstin muutosta tehtiin vielä puhelimitse Vexin kanssa, studiolta. Nämä olivat Suvin huomioita. Suvin ensimmäinen albumi ilmestyi 2008. Sekin tehtiin Tonin studiolla ja sovitukset ja tuotanto olivat Tonin. Albumin lauluista puolet oli meidän Tonin kanssa kimpassa tekemiä. Silloin kun Suvi oli vielä alaikäinen, kävin hänen vanhempinsa kanssa paljonkin keskustelua siitä, että mihin tämä saattaa johtaa. Oli suuri vastuu, mitä ehdottaa. Hyvin hän siinä sitten kävi. Ja tämä oli tosiaan sijalla kaksi tällässä tuota, niin, äh, niin ärsyttä- tai rasittavimpien joululaulujen äänestyksessä. Ällöttävä mollisäväliä alkaa itkettää, kun miettii joulua yksin viettäviä vanhuksia. Siellä se mummo yksi liukkailla taapertaa, yrittää lämmittää tupaa ja ruuatkin pitäisi laittaa, että etelän sukulaiset pääsee valmiiseen pöytään, kun kerran vuodessa vaivautuvat käymään. Ja numerolla yksi. Oi, voi voi. Tota, tämä... Tota, perustel, tämän perustelut. Ö, tämän kyseisen henkilön sanoittama ja säveltämä kappaleen, tämän, tämän kyseisen henkilön sanoittama ja säveltämän kappaleen inhorealismi ei ilmeisesti puuttele suomalaista joulumieltä. Sitä äänesti ärsyttävimmäksi joululauluksi kaikkiaan 765 ihmistä. Nimittäin tämän totta Juuse Leskinen sika Vuonna 1920 levitetyn kappaleen sanat kertovat possusta, jota syötetään keväästä marraskuuhun ja joka lopulta syödään jouluaterialla. Moni naisten kyselyyn vastannut oli sitä mieltä, että aika on ajanut tästä kappaleesta ohi. Raaka näkemys kauniista juhlasta. Joulun tuntuja sanomakadoksissa kadoksissa. Ei ole mitään tekemistä joulun kanssa edes huumorimielessä, vaikka en fanaattinen jouluihminen olekaan. Onhan se hauska kerran kuultuna, mutta ei se oikein sen enempää kanna. Ei, ei kerää suomalaisesta joulunvietteiltä kiitosta tämä kappale. Mutta, öö, meillä on tässä viitisen minuuttia aikaa, tuota, niin, tuota, tuota, niin, ennen kuin kello lyö tasan, niin pistetään tästä joulumusaa soimaan, ja meillä pistetään tästä vaikka tota raskasta jouluamusaa soimaan, nimittäin öö, tuo Vesalan, ei Vesalan biisi, vaan tuota Laura Ruusumaan esittämä sovitus, tuota, tai Raskasta joulua sovitus kappaleesta nimeltä Taivas sylissäni, olisi tuota, seuraavaksi tuolla meillä soittolistalla, joten lähdetään kuuntelemaan sitä väliin. Palataan sen jälkeen, tuota, palataan sen jälkeen ö, uuden räminen merkissä asiaan. Melankolien melodiat, joulun melankolisin toiveen radio. Tuo katse pienokaisen, kuka poisti synkeyden yöstä paimenten? Kuka solmi kruunun nyt sinun hiuksillesi? Viisat kuka johti luokse rakkaan lapseni? silmiin pienokaisen? Miksi äitiin taaraudut nyt niin vavisten? Varjot toistaan. Ylissäni, Laura Ruusumaan esittämänä. Joo, ja tota, meillä on ensimmäinen tunti tässä tota, melankolisia jouluetkoja takana, ja se ensimmäisen tunnin, tota, niin, ää, niin, ensimmäisen tunnin ohitus tarkoittaa siis tätä. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai ikäs, ikäs toinen räminä oli? Melankolien melodiat, uutta räminää. Kyllä, eli uuden räminän paikka on, ja tota, tämänkertaiset uutta räminää biisit, tota, on, tota, vähän arvatenkin, ainakin tämä ensimmäinen on vähän arvattava biisi, jos minut tuntee, niin, niin tietää, että mä oon esimerkiksi ite tuota, tosi kova stamina yhtyeni yhtyjien fani, ja tota ajattelin, että hei, mä haluan nostaa Staminan uuden biisin, mikä tulee tässä nytten tässä keväällä tulevassa, tulevalla uudella albumilla. Ensimmäinen sinkkulohkaisu, ja tämän kyseisen sinkkulohkaisun nimi on Golem. Ja tota, Staminan, tota, tämä uusi biisi Golem kertoo siis mm. tämän kaostinen Kaustinen, tota, niin ja oikeastaan Infernon niin, tota, ö, artikkelin mukaan murskaa voimattomuuden tunteesta. Ja, ja tällä tota, niin, ö, levyllä, levyllä tota, kertoo, tämä biisi kertoo myös näin, että Golem kertoo murskaavasta voimattomuuden tunteesta, mutta jos jotakin yhtyö, jo, mutta jos yhtiö, me pystyy tekemään tällaisen kappaleen. hiljaisuus ja poispäin katsominen on itsessään hirviömäistä. Golemon ensimmäinen biisi on kirjoitin X-levyn jälkeen ja taisi olla ensimmäinen demo Apnea-levylle. Annoin demolle nimen Sirius, edes menee ystävänne mukaan. Uskon että biisistä löytyy jokaiselle jotakin, jotain tuttua ja jotain uuttakin. Ö, ja sitten tota, tämä Tosiaan tämä, niin, uh, tämä uusi, ja tämä ensimmäinen sinkkulohkaisu kappale nimeltään Golem on tosiaan Apnea-nimiseltä levyltä, uh, Apnea-nimiseltä pitkäsoitolta. Ja tämä Apnea-niminen levy sitten julkaistaan tuossa helmikuun 20. päivä. Ja se on Staminan 11. pitkä soitto. Ja tämän tiimoilta niin tota, Stamina lähtee sitten kiertueelle ää, alkaen tuossa maaliskuun 6. päivä, ja se päättyy sitten 25.4. tuonne niin, tuota Linnaan tämä kiertue. Se alkaa siis 6.3. Lahdesta tämä kyseinen setti. Mutta me lähdemme kuuntelemaan tähän väliin tämän Golem-nimisen biisin, ja kertokaa toki näitä ajatuksia tuonne niin radioverkko.fiin, että mitä te ootte mieltä tästä biisistä. Tietenkin myös voitte kertoa näitä tuota, tuntemuksia ne myös tuonne tuota, Discordiin eri, eri kanaville, eli tuota, tuota Discordiin, tai sitten meikäläisen henkilökohtaiseen Discordiin, että miten tämä uusi stamina oikein lähtee käy? perhana. Meikäläisen tuota, niin äh, tuo a aivastus iski samaan aikaan. Mut joo, Golem tähän väliin ja sen jälkeen palataan, palataan asiaan ja sen jälkeen lähdetään kuuntelemaan hieman suomenkielistä rap-musiikkia. Oikein sieltä alkuaikojen tota, mun, mun korvaan toi kuulostaa oikein alkuaikojen tota, niin öö, vähän tuolta alkuaikojen staminalta kuitenkin vähän tämmöisellä modernimmalla tatsilla tai semmoisella yhdistelmällä vanhaa ja uutta. Se on vähän tuommoista niin öö, tuttua, sitä tuttua, mutta kuitenkin jotain, jotain niin sieltä vanhoista, vanhoista stamiina tai vanhasta stamiina meiningeistä. Uskoisin, että varmaan sitä niin kuin, öö, jos mä nyt pitäisi verrata jostakin, niin olisiko se jossakin siinä SLK kohdalla oleva, olevaa staminaa tämä, mikä tulee aikana mieleen. Mutta tota, kuitenkin, tai, tai viimeisen Atlantiksen kohdalla olevaa ehkä enemmänkin, koska siinähän se, siihen, sehän oli se levy, mikä tota, staminan pompautti pinnalle ainakin enemmän, niin kuin, enemmän tota, valta, valtavirta, valtavirtaisemmaksi, jos minulta kysytään. Tai jos minulta näin niin mielipidettä kysytään. Öö, seuraavana lähtee soittoon tämmöinen tota, yhtiö kuin pelkkää hyvää eksperiensse. Tota, öö, pelkkää hyvää eksperiensse on suhteellisen tuoretta... Öö, suomenkielistä rap-musiikkia ja tuota tämmönen, jo, jo tota, käyty tämmönen tiivistävän tapahtuma kertoo pelkkää hyvää eksperiensistä näin. Pelkkää hyvää eksperienssi on yksitoista-henkinen musiikillinen ilmiö, joka yhdistää huippunsa hiottua lahjakkuutta, energiaa ja yhteiskunnallista sanomaa. Bändi toimii artisti Messy Mikkin visionaarisen lyrikan tulkkina. Soittan hänen säveltämiään kappaleita, jotka on sovitettu taitavasti Juuso Palsion ja Santeri Saaren käsissä. Pelkkä hyvä eksperiensi ei pelkää tarttua suuriin teemoihin. Kappaleet sukeltavat suomalaisen sisäpolitiikkaan ja kulttuuri itä vantaa näkökulmasta. Aidosti, rehellisesti ja sydän mukana. Viisessä kuuluvat elämän toiveita haasteet, jotka pelautuvat usein suoremmin ja syvemmin kuin musiikissa on tututtu kuulemaan. Bändin musiikki on moniulotteista. Se yhdistää uudenlaisia flow-kuvioita, monimutkaisia multiriimejä ja mukansa tempaavia melodioita. Kokoampanot tuo yhteen erilaisten soittivien ääntenkirjan, varmistaa, että jokainen esitys on ainutlaatuinen kokemus. Pelkkä hyvä se osaa yhdistää teknisen virtuositeetin ja tunteisiin vetovan kerran tavalla, joka pysäyttää ja vangitsee kuulijan. Tämä bändi ei ole vain musiikkia, se on liike, kokemus ja ikkuna tavanomaisen pääkaupunkiseudun lähiön sieluun. Ja me tullaan kuuntelemaan tältä, kyseisestä, tältä kyseiseltä 11 henkiseltä musiikilliselta ilmiöltä heidän tota, ensimmäiset, tai ensimmäinen tota, julkaisu. Eli Bileeton Ohi kautta Stydimpää niminen tota, tota, kokonaisuus. tässä on kaksi biisiä yhdessä tota, biisissä. Joten kertokaa tästäkin teidän mielipiteenne tuonne tota, niin radio, radioverkko.f-huutolaatikkoon meikäläisen discordiin, tai sitten tuota radioverkko.fiin, discordiin tai irkkiin. Jotenka lähetäisiin kuuntelemaan, että miltä se tuota, tämmöinen vähän erilaisempi suomi kuulostaa. Tai ainakin tuota, niin itä-vantaalaisen lähiön suomi kuulostaa. Mun on pakko päästä irti, vanhat tavat ei palvelle enää, en grammakaan ylimääräistä talvelle kerää. Huomista ei oo luvattu, mut jalat vielä kantaa. Pääsen ineen aina varas sieltä, mun on pakko päästä irti. pelon ei ole paikka. Sydämessä sydämessä kun rakkainta kaipaa. Loikitkaan kantaa viestimä on vielä hemma sen mä lupaan. Toivon että siellä on mulle tilaa, mun on pakko päästä irti. Kannan liikaa tavaroit, jotka kutsuu mustia, majoja käyriä, saparoit. 1312 kolme, yks kaksi, täys forte, nyt vastuun liikuntuu. Alla. Mun on pakko päästä irti En enää riipu mä roitu Hitaasti haavat paranee, mut mä toivon En laita nurin soimaa enää aamuyöstä Keski viikkoa, nesti piilaa Mun on pakko päästä irti Nää bileet on ohi Kun mun on pakko, pakko pakko päästä himaan. Mennyt mies monet tiltansa pilaa, kun jahtaa stadin tilat ja gila. Tässä lankee Luciferin limassa ja kitaa, ei tästä tilasta tule kyllä mitalle hima. On mielipuoli tuuli viiri, jos viisi on duuris, mä pidän suuni kiinni. Joka päivä kirjan merkintä mulle on multiriimiä. Joko vittu masennuskausi, uusi viisi. mun on pakko päästä himaan. Paljon kadulta tajunnan mä ammu Kaset, naurut ja paskammat kuin suuhun Nää vaarit on niin nää, läpät on niin kuultu Kesäppi menee juuri mikä muu ei muutu Älä anna mut me kaikki käydään jotain läpi Eikä sinun mitä mitään, vika Mä vielä kerrokset tilaa, mut sivällä Heiku nyt mun on pakko muu, on pakko päästä himo. Nää bileet on ohi Turhiin toiveit tällä, minä ja mun suuri suuni Kahden tonnin talvi takki vuoden välein uusi luuri Mitä meina krummeluri? Mitä meinaa krummeluri? Naulaarkku, pikapikki, pelkakierre, pikapippi Päiväunet, lihat loispa varat tila tilapihvi Oispa sama mitä on. ennen kuin täs kulut ovi jutut mulle sovi, silti musta puhumani Paljon piiviä, eläinkää täältä liihautaa mun murheet kumpimälle puolelle kraateriin Vaikka kädet tois ja vaikki alat tois bagetti Jäällä kitisen poikan papittu sitten paperiin Mä tarjoa noni, longi, oppi tunnin on niin Ihan väärin porkkanoil me ihmisiin täällä motin voidaan mennä Pieniä miehiä ja ne haluu dominoida koko ihmiskunnan puolest pyydän nointeeks paikalla oli joilta Ääh. Jos muutos ei tuu sovulla jottai tehdään Jos ei tuu sovulla, me tehdään jotain Läh! Jos muutos ei tuu sovulla, me tehdään jotain Jotain Jos muutos ei tuu, ei tuu Vintage, liikustella niin r Me maksetaan markoiselämän perusarvoista. Onni potkii vaan ja harvoi parin suvun laskuudella kansoi Kuka tahansa voi päällä pois rahansa Joka ikinen kykenee, katko se aika jalansa Kuuroille korville, huutama sanansa Kääntämään selkänsä, turvaamaan rajansa Heikko uudet pitää ääntä, mennä ääntä kohti Tämä joulu toivottaa Toni ja Melankolian melodia. Arktika, Christmas Spirits. Sitten kuultiin ähm, totta minä uh, eli totta on nohikko, totta studiinpää pelkä hyvä experienttilta ja sitten sitä ennen kuultiin uutta staminaa tai uutta ST1-teni niin jotku kutsuu tuota ja kappaleeni oli nimeltään Golem tai Golem. Ähm. Täytyy tulla takaisin melankolisille jouluetkoille. Mä Jefu ja teidän kanssa kasi tota, saakka. Eli me ollaan oltu jo tässä noin puolentoista tunnin ajan tätä ohjelmaa pyöräyttelemässä. Eli meillä on vielä noin kaksi ja, kaksi ja puoli tuntia tätä ohjelmaaikaa ja meidän yhteistä aikaa öö. täällä radioverkon taajuudella. Huomenna on tosiaan jouluaatto ja sen takia me tätä ohjelmaa tätä jopa... Perinteeksi jo muodostunutta jouluetko niin vedän. Tämä on mulla ollut jo, on mulla jo viidettä vuotta tämä ohjelma. Ja mähän olen pyörittänyt tätä ennen tuolla edellisellä radiokanavalla, missä minä olen ollut. Niin ensimmäiset kolme vuotta, ensimmäiset kolme vuotta kun tätä ohjelmaa tein, niin sillä kanavalla. Ja siellä oli sitten tota... Muun muassa ihan tämmöinen vastaavanlainen joulu, konsepti että meillä oli vaan, mä vaan soittelin joulumusaa ja höpöttelin niitä näitä ja kehittelin siihen tota, melankolian melodiat ohjelmaan semmoisen niin jouluisen fiiliksen mukaan. Ja mä kattelin vaikka, että joulumenosäätäisi on muuta, Mistä sitten, millä sitten niin avasin, tai millä mä sitten niin täytin näitä niin sanotusti näitä höpöttely, höpöttelytuokioita. Ja silloin oli muun muassa myös taas ekassa, ekassa tota, niin, niin, niin ää, ää, jo ekolla mulla oli myös tämmöinen tota, äänestysohjelmaosio mukana, missä tota, niin mä järjestin tämmöisen, tota, oliko se nyt kahdeksan biisin parin, missä mä tota, soitin, soitin, tota, vanhoja, vanhoja niin tota, erään ohjelmaosion biisejä. Sitten vaan katsoin, että vähän niin teema teemoittain niitä, että kumpi niistä olisi parempi. Ja josta sitten itse asiassa aikanaan, aikanaan jalostui tämmöinen ohjelma, tämä tota, minun vanha ohjelmaosio, niin äh, Melodia Rähinä, eli Tämä biisikilvoitteluosio. Ja tota sitten niin sitten tokat, tokat tota radio, radio tota niin jouluet tokat oli sitten vähän erilaisempi, Käsiteltiin joulua ylipäätään ja fiilisteltiin muutenkin niin ystäväni, ystäväni Tornivelhon kanssa tätä kyseistä juhlaa. sitten kolman jouluetkoilla niin meillä oli meillä oli, tota, missä meillä oli sitten eri eri laatuja jylmystiä ja Voin sanoa, että jylmystä tölkistä maistuu erittäin hyvältä. Ai että. Moipolosta. No jaa. Mutta. Ö, sitä, varten te ette ole, sitä varten te olette täältä, kun te kuuntelette myös joulumusaa mun kanssa tässä. Mutta myös samalla sitten niin, myös meikäläisen hölmiä juttuja. Tuossa tota... Meillä on muutama piisit tässä ja, ja tuossa tuota, The 69 uh, Christmas in New York City jälkeen niin mä voitas, voisin tota, nostaa erään erään tota, vastikään tapahtuneen uh, musiikkialan menetyksen kun tota, eräs, eräs tota, tunnettu um, laulaja lähti taivaalliseen orkesterin tuossa uh, ei eilet, Tota, tuli uutinen tästä. Jotenka palataan siihen tota, tämän, tämän tota, uh, The Sixteen Inaasin Christmasin New York City jälkeen, mutta sitä ennen kuunnellaan kappale Vesalaa ja Vesalalta kuullaan uh, itse asiassa Levi and kappaleesta Jouluksi mummolaan. Jotenka lähdetään joulumusiimmaailmaan tähän väliin. Hyvät matkustajat, Vihreiden kuulien keskipisteessä melankolien melodioiden jouluetkot. Kukin paistuu tämän seurassa. 69 ais Christmas in New York City. Oikein tota rockvetoinen joululaulu ja tota, vähän erikoinen, vähän erilainen biisi siinä mielessä. Että, tota, en en olisi koskaan uskonut, että kuulisin tota, uh, The 69 Icein tekemänä joulubiisiä. Tämä on ollut mulla nyt jouluperinte. Tai, tämä on kuulunut kyllä mulla niin tuonne tota, joulusoittolistaan jo ainakin viimeisen kolmisen vuotta. Eli... Toissa vuonna ensimmäisen kerran kuulin tästä ja tota, toissa vuonna sitten ensimmäisen kerran myös soitin sen tota, tässä, tässä tota, ohjelmaformaatissa. Marsit tuossa ennen tota, niin, Vesalan jouluksi mummolaan tota, sovitusta, että tämä nyt jutellaan hieman eräästä edesmenneestä, tota, niin vastikä edesmenneestä, tota, niin Joo, no, oikeastaan jouluhitin tekijästä ja muutenkin tota niin rockmusiikista ja plus vaikutteisesta musiikista, niin äh, muistetusta henkilöstä. nimittäin Chris Reija. 74 vuotiaana siirtyi tuonne taivaalliseen orkesteriin ja tota, niin Rean kuolemasta mediolle ilmoitti laulajan perheen tiedottaja ja tästä on ensimmäisen kerran ensimmäisenä uutisoinut brittiläinen BBC. Chris Rejahan tunnetaan muun muassa jouluhitistään Driving Home for Christmas, mutta tämän lisäksi hänet tunnetaan myös, myös tota 70- ja 80-luvun hiteistään, kuten Fool, Let's Dance ja The Road to Hell. Artisti oli tosiaan yksi brittiläisen rockin ja bluesin arvostetuimmista laulu laulun tekijöistä. Perheen mukaan ja menehtyi maanantaina sairaalassa perheensä ympäröimänä lyhyen sairauden jälkeen. Ja tota, Rea oli itse oppinut kitaristi, joka hankki ensimmäisen instrumenttinsa verrattain myöhään vasta parikymppisenä. Kitar Kitaran legendoista Marka Knopflerista ja Erik Claptonista puhuttaessa Rea on todennut, että hän kokee äännesin junasta. Blues-kitaristi Charlie Patton inspiroi minua aloittamaan soittamisen. Rean debyyttialbumi julkaistiin vuonna 1978. Yhteensä hän levytti uransa aikana yli 30 albumia. Artisti, artisti muistetaan syvästä käheästä äänestään ja plusvaikutteisesta musiikistaan. Laulaja kärsi monista terveysongelmista. Hänellä todettiin aiemmin haimasyöpä ja hänen haimansa poistettiin vuonna 2001. Rea sai aivohalvauksen vuonna 2016. Jo seuraavana vuonna hän julkaisi seuraavan albuminsa ja lähti Euroopan kiertueelle. Kiertueen viimeiset konsertit jouduttiin perumaan terveyssyistä. Rea nintohimoja olivat historialliset kilpa-autot sekä journalismi ja hänet tunnetaan myös kuva taiteilijana, etenkin autoharrastus kuuluu hänen musiikissaan. Ja tuota, tämän tota, muistokirjoituksen tai tämän muisteluutisen muisti muistelu -uutisen, tota, kirjoitti Yle. Ja tota ajatteli että Muistetaan Chris Rea'a hieman ja, ja tota, ö, soitetaan Chris Realta semmonen biisi, mikä ei ole hänen suoranainen hittinsä. Mutta kuuluu kuitenkin niihin biiseihin, mitkä on tota, eniten soite ja, tota, sieltä niin sanottuja top-osastoa. tämä kyseinen kappale kuuluu... Niin Kulkeen nimellä And You My Love. Mikä löytyy vuonna tota vuonna 20 onko tuo 21? Ei, joku 91. vuonna 91 julkaistulta uh, Auberg tai Aubergé nimiseltä albumilta. Uh, ja, ja, tota, niin, uh, ja tota, tämän Chris Rea tota, jälkeen me tota voitais Pikkuhiljaa valmistautua kuulemaan öö, viimeinen osa tätä meikäläisen tämän syksyn juttusarjaa, joka, nimellä, tuota, joka on kulkenut nimellä 94 desipeliä tai kutsuma nimellä Ysineloset. Hyvää joulua toivottaa Toni Jefremoff ja Melankolian melodiat. I do not sleep tonight I may not ever The sins of the past have come See how they sit down together Outside my window Outside my door I know the reason What myötä. Ja taivas matkasta puheen ollen, tai oikeastaan viimeistä matkasta puheen ollen, tuota, öö, on aika pikkuhiljaa hyvästellä meidän tämän syksyn ohjelmaosiomme, tai meidän tämmönen niin sanotusti musiikkijournalistinen ohjelmaosiomme, jonka nimi on kulkenut nimellä 94 desibeliä, tai olen käyttänyt tästä lyhennys, lyhennen nimeä Ysi neloset. Ja tämä Ysi nelosethan oli tosiaan tämmöinen juttusarja, mitä meikäläinen teki, on tehnyt tässä läpi syksyn, ja olen siinä sitten käsitellyt tuota vuoden 1994 tuota, tämmöisiä rokia- ja metallimusiikin albumeita. Ja ne on ollut hyvin erilaisia kaikki, että mä oon pyrkinyt siihen, että ne ei ole mikään, ei ole käytännössä samaa, ei edusta samaa genreä. Ja voin sanoa, että kun tässä nyt miettii tätä listaa, mikä mulla on ollut, niin tota, tämä on hyvin moni, monisäikeinen. Mutta tota, tähän tota, viimeiseen levynostoon menemme tota, Green Dayn... Xmas Time of the Year-nimisen biisin jälkeen. Ja mikä tämä viimeinen levynosto oikeastaan sitten on? Sen minä kerron, kun tuota, ollaan tämä Green Day-biisi sitten kuunneltu. Seasons. Arvatkaa, että tuota, muistanko, että missä meikäläisen 94-jinkku on. Se on väärässä kansiossa täällä jingille jingellepaleetissa. Melankolian melodiat. 94 desibeliä. Tämän kuluneen syyskauden ajan melankolian melodioissa ollaan käsitelty vuoden 94 levyklassikoita josta jokainen on ollut toinen toistaan erilaisempi. Ja siinä on nostettu Tales from the Tales from the Thousand Lakes, metallikan rakkaan kilpakumppanin Megadethin Euthanasia, uh, Soundgardenin uh, Super Unknown, CMXN Aura, Kingston Wallin Trilogy, Emperorin the Nightside Eclipse ja absoluuttisen nollapisteen neulainen järkunen. Nyt on viimeisen levynoston aika, ja tämä on myös levy, jonka soittamista olen vähän tarkoituksella pantannut. Mikä levy ansaitsee tämän kunnian? Onko se Green Dayn tai The Offspringin hittilevyt? Ei. Voisiko kyseessä olla The No ei todellakaan. Marilyn Manson? hei. Kyseessä on tumman puhuva industrial rock yhtye Nine Inch Nails ja heidän misantrooppista Itse tuhon kierrettä käsittelevä konseptialbumi The Downward Spiral Nine Inch Nailsin toinen albumi The Downward Spiral oli kaupallinen menestys ja se myi Yhdysvalloissa nelinkertaista platinaa. ja Se on myös kriitikoiden ylistämä levy ja sitä pidetään vielä tänäkin päivänä yhtyen musiikillisena ja art, artistillisena huippuna. Levyn sinkkujulkaisuina kuultiin kappaleet March of the Pigs ja varsin erottinen Closer. Tämän lisäksi levyltä löytyy myös hyvin surullisen kuuluisaan asemaan päätynyt kappale Hurt, jonka muu on paikallinen countrymusiikin pikkunimi Johnny Cash, roy viimeisenä hittinään ennen poistumistaan taivaalliseen orkesteriin. Siitä koverista tuli niin iso hitti, että yhtyen solisti Trent Reznor äh, luonnehtii kappaleen täysin Cashin omaksi eikä Nine Inch Nailsin kappaleeksi. Minä en ole ainoa, joka tätä levyä pitää yhtenä vuoden 1994 kovimmista levyjulkaisuista. Kysyin tähän levyyn liittyen ihmisten muistoja ja somepalvelutretsissä, ja vastauksena sain todella paljon ylistäviä kommentteja, joista haluankin lukea muutamia. No siis silloin teininä, kun tämän levyn, levyn käsiini sain, niin tuntui siltä, että pää räjähti. Levy on toimiva kokonaisuus ja pystyn edelleen sujuvasti kuuntelemaan sitä. Ihan kaiken teini-aikojen musiikin kohdalla näin ei todellakaan ole. Kauhean vaikea on sanoa suosikkibiisiä, mutta vaikka Ruiner ja toki Closer punastuttavassa härskyydessään, äh, mutta vaikka Ruiner ja toki Closer punastuttavassa härskiydessä on kans kova. Ja tämä tuli molisa kasineloselta tämä kommentti. Se on sellainen levy, joka oli niin iso, joka oli niin iso tälli. Että se toi kerta laagista industrialla musiikin hetkellisesti valtavirtaan. Levyn jälkeen hän nousi tollaista konevahvisteista rockmusaa enemmänkin listoille. Levy kuulostaa edelleenkin ihan mahtavalle. Itse tykkään erityisesti pigi ja reptal kappaleista. Niissä on sellainen sopivan pahaenteinen tunnelma. Tämä tuliko jäyttäjältä Pie Hole in the Sky. Julkaisu päivänä ostin ja jestasi sentään. A defining Moment monella tapaa. Ruiner, Eraser ja Big Man with the Gun nousee esille. Sekä Hurt, joka on parempi alkuperäisenä. Ja tämä on, kun, ja tämä on käyttäjältä fotomikko. Tykkään tosi paljon ja mielestäni nyt hyvin aikaa. Moni aikalainen ei ole. Ilmestyössään se iski kuin metrin halko, vaikka like Britti Hate Machine oli jo hallussa. The Downward Spiralin Remix Levy Further Down the Spiral... On, myös hyvä, on, on hyvä myös. Ja tämä, on käy, tämä oli käyttäjältä Fu Yan Zhu. Ö, ekat mietteet vi erittäin nostalgisesti omalle ylä, yläasteelle, kun löysin bändin ja toki nimenomaan tuon levyn. Pidän ed sitä edelleen jotenkin erillisenä muistaa aikakauden industrial-genrestä, tosin ihan vaan fiilisperusteilla. Se on levy, josta on aidosti mahdoton valita parasta biisiä. Soitetuin on March of the Pigs ja Reptile. Pigsissä rumpu ja Reptilessä painostavaan kiikermäinen tunnelma. Kaiken kaikkiaan ihan mestarillinen kokonaisuus. Tämä tuli tota, käyttäjiltä verse. Jos nämä kommentit eivät riitä kuvailemaan levyn suuruutta ja mahtipontisuutta, en tiedä mikä riittäisi. Ai niin, kappaleiden soittaminen. Koska tämä on viimeinen levynosto, Teen poikkeuksen tämän levyn kanssa ja soitan siltä kaksi biisiä peräjälkeen. Ensimmäisenä lähtee soittoon levyn 12 raita nimeltään Reptile, ja siihen perään soittoon lähtee Nine Inch Nelsin isoin hitti Closer, joka päättää tämän ohjelmaosion virallisen osuuden. Nämä olivat melankolian melodioiden 94 decibeliä, eli tutustumismatkan syntymää vuoteni rock monipuolisiin rock- ja metallimusiikin maailmoihin. Noin in snails Lava on teidän. Melan melodiat 94 desibeliä. Yap op e lobop yap op e lobop yap op e Nails. Yeah. Closer. So, closer. It's the downward spiral. joka oli only three main names. You. These Vitsin, että ihan viimeisiä tota, sävelmiä vetää, koska se saattaa vetää seuraavan viisi jo. Mutta äh, mitä sitten nyt nelosten jälkeen? Tässä mietin, että pitäisikö mun soittaa joku viisi tuota, tältä vähän niin kuin vinkkivitosena, että mikähän tuota, teema on sitten seuraava. Ja mä ajattelin, että mä soitan semmoisen biisin, minkä mä tiedän, että mä en tuu ainakaan todennäköisesti sitä tässä ohjelmaosiossa tuota, käsittelemään sen suuremmin. Ja tämä kyseinen kappale niin on, on tuota tämmöiseltä. Tämmöiseltä levyltä kuin äh, Future Sex Love Sounds. Ja totta, tämän kyseisen kappaleen. Tota, nimi on sitten tota, tällainen kuin äh, sexyback. Ja tuota, tämän on esittänyt Justin Timberlake. Ja siinä fiittaa mukana Timbaland. Ja tämän jälkeen mennään. Ysinelosten ylijääneisiin, joka tarkoittaa siis sitä, että me soitetaan muutama semmoinen biisi, mitkä jäi yli tältä, tästä tota, ysinelos tai tästä Ja kuka arvaa, että mikä tämän tota, niin, Ysinelosten korvaavan ohjelmaosion teema voisi olla? sit back 2006, joka tota, tulee olemaan myös mun tulevan on teemana. Nimittäin, mä tuun tästä tota, niin, tota, niin, helmikuusta alkaen, kun tota, melankoliset palaa tänne tota, radioverkon ohjelmistoon, niin tota, ö, tulen sitten tota, niin, niin, niin, helmikuusta alkaen. Teille, teille tota, toimittamaan ohjelma nimeltä Melankolian Melodioiden 20. Eli tota, 20 vuotta vanhoja ö, musalevyjä ja tota, eri, eri genreistä pääosin rockia, metallia ja pop-musiikkia. Tota, Tarkoituksena on siis jokaisessa jaksossa käydä tota, Aina joku sen vuoden näistä levyjulkaisuista ja vähän kertoa tähän ysinaloisten henkeen, et, että millainen levy on kyseessä ja millaisia biisejä siinä on. Mitkä oli sen hittibiisit ja tota, millainen, tota, millainen myyntimenestys se sitten oli. Jos se oli vai että oliko se ollenkaan myyntimenestys sittenkään. Mutta kumminkin monipuolisesti erilaisia, erilaisia näiden kolmenin genren ympäriltä olevia levykäisiä. Eli poppia, rockia metallia sitten helmikuusta alkaen täällä melankolia melodioissa. Mutta jatketaan ysi nelosista, ysi nelosista e, tota, ylijääneiden piisien parissa. Seuraavana meillä olisi tota, soittoon lähdössä ö, ehkä... Yksi vuoden vuoden tuota tämmöisistä ikonisista levyistä, mikä valitettavasti jäi, jäi meiltä sitten tota tästä meidän tässä, me, tässä ohjelma-osiossa, tai meidän ysin alusohjelma sitten jäi rannalle, rannalle ruikuttamaan valitettavasti senkin takia, että ei vain yksinkertaisesti vahtunut tähän listalle lopulta, ja tämähän on Ö, tota, The Granny ja heidän tuota, levynsä No Need to Argue on tämä levy ja siltä tämä seuraava hittibiisi, jonka muun muassa Bad Wolves on tehnyt nykyaikaisempana sovituksena eli kyseessähän on tietenkin Zombie Hyvää joulua toivottaa Tony Jefremoff ja Melankolien Melodiat I haven't seen your face round since I was a kid. You're bringing back those memories of the things that we did. You're hanging round and climbing trees, pretending to fly you want to be a spaceman and live in the sky? You got how many bills to pay and how many kids And you forgot about the things that we did The town where we're living has made you a man All of your dreams are washed away in the sand Well, it's all right, it's all right Who are you and me to say what's wrong and what's right Do you still feel like me? We well, sit down here and we shall see We can talk and find calm Man, you just want the gold All the dream stealers are lying in wait But if you want to be a spaceman It's still not too late Well it's alright And it's alright Who are you and me to say what's wrong and what's right Do you still feel like me <laughs> But sit down here and we shall, we shall see We can talk about common ground And we can just forget about Get about life in this town. oasis the nirvana be a space man Definitely Meibe. Tuota, tuohon aiemmin soitettuun zombiin liittyen, itse asiassa. Niin tuota, mulla on pikku story. Nimittäin. <laughs> mä oon tämän saattanut kertoa joissain, joissain yhteyksissä montakin kertaa, mutta, mutta tässä tapauksessa mä en ole, tai tässä yhteydessä mä en tota koskaan tänyt kertoa. Nimittäin tuo uh, The Cranberrysin zombi oli semmoinen biisi, että uh, kun mä olin 15 eli noin puoli elämää sitten. niin mä tota, niin, niin niin meillä mallin yläasteella valinnaisen musiikin ryhmässä ja tota, 99 luokalla niin meillä siellä tota, meidän tota, musiikiryhmä musiikin ryhmä yritti harjoitella tätä biisiä tota, oliko se jotakin tämmöistä musaa niin kuin, niin, musiikkiryhmien konserttia varten ja Tästä ei sitten lopulta tullut mitään, vaikka me tosi monta kuukautta sitä harjoiteltiin. Me ei niin saatu sitä sitten sit jotenkin kasaan tai jotain. Mä en tiedä mitä siinä on sitten tapahtunut. Mutta tätä sitten lopulta missään vaiheessa, tätä tosiaan missään vaiheessa lopulta niin esitetty. Ja se sitten jäi, jäi sitten sille, sille tielle, mutta mä voin sanoa, että onneksi se jäi sille tielleen sillä, sillä tota niin keväällä 2010 niin, niin tota, musi näiden meidän musiikiryhmien päättökonsertissa tai ysiluokkalaisten musiikiryhmien musiikkiryhmien päättökonsertissa meidän tota niin, tämän mu musiikkiryhmän niin tota, projektiksi tulikin vähän vähemmän tota, arvattava biisi. Nimittäin, jos mietitään, että mikä on semmosia, mitä biisejä luokkalaiset yleensä soittaa musiikin tunneilla. Noin ehkä suomalaista poppia tai suomalaista rockia ehkä. Mutta ähm, meidän musiikiryhmä sitten tuota, päätti pistää vähän niin 70-luvun, 70-luvun tuota, vaihteen päälle. Nimittäin meidän meidän musaryhmä ei todellakaan mitään, mitään, tota, pup ei mitään pupuja silitellyt, vaan me, meidän tota, musaryhmä lähti, otti projektikseen tota, niin, äh, soittaa sovituksen suor suoraan vuodelta 1979 ja yhtyeen oli Pink Floyd. Ja kappaleena Another Brick in the Wall, mikä on kyllä tietenkin niin tunnetuin ö, Pink Floyd-biisi. Tai ainakin tunnetuin niin sillä, siinä mielessä, että se on tunnettu niin heti se, se kappaleen, tämä, niin melodiakulku kyllä tunnetaan heti. Mutta niin, tämä kyseinen biisi ei välttämättä ole se ensimmäinen, mikä tota, tulee mieleen, kun pitäisi pitäis miettiä niin, musiikkiprojektia. Yhdeksäs, yhdeksäs luokkalaisille, jotka on ottaneet, ottaneet valinnaisen musiikin siihen tota, omaksi, tota omaksi, niin, ä, musi ä, omaksi, tota, valinnaiseksi aineeks. Mut joo, öh äh, semmonen hauska tarina. Äh, Lähdetään kuitenkin kuuntelemaan hieman hieman tota, lisää näitä vuoden 1994. Tota, niin äh, ylijäneitä biisejä tästä meidän tota, tänään loppuneesta ohjelmo-osiostamme. Nimittäin seuraavana meillä on täällä tulossa munsa terapiaa, mutta ennen sitä me kuunnellaan Machine head nimistä yhtiötä ja heidän kappaleensa Davidien. Melankolien melodiat, joulun melankolisin toiven radio. Jatketaan 9.4. ylijääneiden biisien parissa. Ja voin sanoa, että kun tässä vielä on kolme biisiä ainakin tota, näitä 9.4. ylijääneitä tähän tota, hetkeen valittuna, niin ei näkään kyllä kalpene. Että tota, jos tuo edellinen biisi, mikä oli äh, terapyn Scream Major, niin, tota, niin oli jo noin kova, niin kyllä mä sanoin että Toi, tota tästä seuraava biisi, joka on The Offspring and Smash nimiseltä levyltä, niin ei se kyllä tule biisille kolpene. On jopa mun mielestä ehkä jopa parempi kuin tota, ää, mikään näistä tota, niin, ää, tähän mennessä tulleista 9 yli ylijääneistä. Nimittäin The Offspringin kappale ää, Genocide. Tässä tähän väliin. Kuunteletaan nimittäin... Ää, tota, Melankolien melodioiden jouluetkoja ja. Tämä on jevuja teidän seurannut tonne 8 saakka. Melankolien melodiat. Joulun Melankolisin toive radio. Genocide. side. Vielä olisi pari biisiä ysinelossa ja jäljellä tässä mm, tota. Let's see what's next. Kyllä, sieltä menisi seuraava biisi lähteä soimaan. Nimittäin tulee aivan loistava, loistava tota, niin, niin, niin. sisäheitto seuraavalle biisille nimittäin. Nähdään, että mitä se on seuraavana. Siellä on nimittäin seuraavana lähtee soimaan Soul Guffin ja Bastu Pilsevaput ja, ja tota, sitten äh, Salkafingin jälkeen ja soitetaan hieman lisää Green Dayta. tos aiemmin tänään soitettiin jo Green Dayta, eli sieltä Green, Green Daylta soitettiin kappale nimeltä Xmas Time of the Year, mutta, tota, mutta tietenkin mä pitää miettiä, kun Green Daystä puhutaan, niin Green Dayn läpimurtoalbumi oli tämä, tämä tota, vuoden 1994 levy Dookiee. Ja tuota, Dookie-levyltä niin soitetaan kappale nimeltä Long View. Pää. Ei ole välttämättä kaikista tunnetuin tämän levyn biiseistä, mutta se on kuitenkin sieltä, kuitenkin tuo läpimurtoalbumi, niin haluamme nostaa sen sen takia esille tässä meidän ohjelma, tässä 9 tota, yli ylijääneissä kuitenkin esiin. Mutta joo, lähdetään kuuntelemaan ne ja sen jälkeen palataan ohjelmistoon eli joulumusiikkiin ja Ehkä me aletaan pikkuhiljaa kurkkaille sinne, että mitä tota, tuolla vuosikaalan puolella oikein onkaan. Melancolin melodioiden jouluetkot. Tekin kukin paistuu tämän seurassa. to the bus that's gonna take Tämmönen biisi, että öö, he, heitetään, kun, kun, kun kysytään ihmiseltä, että osaatko soittaa, ja tai että kuinka paljon se osaat soittaa, niin sieltä tulee vastauksena, joo. Mutta, lähdetään kuuntelemaan tähän väliin heti perään toi ö, Green Day Long Viewten kanssa, aletaan alle. Green Day Long View, elviltä Ja siinä oli tosiaan nyt sitten ihan viimeinen biisi, mikä me soitetaan tästä ysi-nelosista eli biiseistä. Ja vielä kuuntele, tähän aikaan illasta kello alkaa olla seitsemän, niin tota, eli tarkoittaa siis sitä, että kohta saavutaan viimeiselle tunnille tätä meikäläisen jouluspesioaliohjelmaa, eli Melangolisia jouluetkoja, jotka ovat itse asiassa tai viiden sijaa laatuaan. kyllä, viiden sijaa tätä meikäläisen jouluspesiaaliohjelmaa. Ja tuossa jo antoi jo, seuraava biisi vähän niin kuin, antoi jo vähän niin merkkejä itsestä, että siellä on seuraavana tulossa ulkomaalaista joulumusiikkia, ja sillähän me jatketaan tämä viimeinenkin tunti. Mutta viimeisen tunnin ohessa me käydään läpi aina muutaman biisin tota, siis hyvässä välissä tässä tunnin aikana. Niin viimeisen tunnin aikana käydään noita öö, tämmöistä niin sanottua vuosikaalaa läpi. Ja mä selitän tuon vuosikaalan idean sitten tuon tota, öö, ACDCin, tai ACDCin, Mistress for Christmasin ja öö, Airborne Christmas Bonesin jälkeen. Jotenkään lähetään kuuntelemaan ne ja palataan sen Hyvät matkustajat, vihreiden kuulien keskipisteessä melankolien melodioiden jouluetkot. jouluetkot. Tekin kukin paistuu tämän seurassa. mulla listalla näyttää, että mulla sois Airbornen Christmas-bonus, mutta se ei silti soi. Jännää. No? Öö, öö, korjataan asia ja soitetaan Christmas-bonus ja sen jälkeen aloitetaan öö, meidän tota, öö, niin vuosikaala. Ja vuosikaala, tarkoittaa siis, ja vuosikaala on siis sellainen pikku osio. Tämän, tämän viimeisen tunnin ohjelmaosio. Ja tota, mä nostamaan neljä, tuot, korjaan viisi, tämmöistä tämän vuoden aikana, tota, tai tässä nyt loppuvuodesta tullutta uutista, jotka tuota, mä koen semmoisiksi, että, että ne mä haluan nostaa esiin, ja jotka tota, ansaitsee mun mielestä niin sanottua vähän tämmöistä huulenheittävää palkintoa, ja Mä yritän miettiä niille palkintokategorioille nimet tässä tota, näiden seuraavien biisin tai ainakin tämän seuraavan ajan, joka tosiaan on äh, tota, Airborne biisi nimeltä Christmas Bonus, ja se lähtee soittoon, tota, se lähtee soittoon. nyt. Vai jaetaanko Jefun vuosikaala? Nimittäin lähtee nyt käyntiin. Ja Jefon vuosikaalassa meillä on täällä viisi kategoriaa. Öö, vuoden, vuoden omituisin tai vuoden tyhmin rikos. Vuoden... Tota... Historiallisin löytö, vuoden käännöskirjallisuuden palkinto, vuoden, vuoden luontoutinen sekä vuoden musiikkiteko. Ja ensimmäisenä palkitaan tosiaan vuoden tota, omituisin. Vuoden omituisin rikos. Ja tämä kyseinen palkinto lähtee hyvinkin erikoisille tota, niin, niin, niin, uutiselle. Kaliforniassa poliisi paljasti yllättää mustan pörssin, jossa kauppatavaraa eivät olleet huumeet tai aseet, vaan leikopalikat. Santa Rosan poliisi teki viime viikolla kotietsinnän Lake Countyssa Kaliforniassa. Vastassa ei ollut huumelaboratoriota, laboratori laboratorioita, ihmiskauppaa tai varastettuja lu luksusesineitä, vaan jotain huomattavasti erikoisempaa. Tuhansia irrotettuja leikominihahmojen päitä. Päät oli lajiteltu ilmeiden mukaan: hymyilevät, vihaiset, yl hymyiset, hymyilevät vihaiset yllättyneet. Ne olivat osa noin kuuden dollarin arvoista leikovälitysrinkiä, jota poliisin mukaan johti 39-vuotias Robert, Robert Lopez. Kyseessä on osa yllättävän laajaa ja tuottoisaa leikopalikoiden mustaa pörsiä. Poliisin mukaan Lopez rekrytoi ihmisiä varastamaan arvokkaita leikosetteja suurista marketeista. Varastetut setit ostettiin halvalla, purettiin osiin ja myytiin eteenpäin yksittäisinä, palikoina, äh, yksittäisinä palikkoina ja hahmoina. Kirjaimellisesti palaa palalta. Keräilyyn perustuvat markkinat kukoistavat aikana, jolloin lähes kaikki kallistuu. Harvinaiset lego voivat olla huomattavan arvokkaita. Esimerkiksi Sandiegon Comic-Conissa jaettu eksklusiivinen Spider-Man-minihahmo on arvioitu yli 15 000 dollarin arvoiseksi. Jotkin Lego-setit kasvattavat arvoaan jopa 10 prosenttia vuodessa, mikä ylittää Yhdysvaltain osakemarkkinoiden keskimääräisen tuoton. Lego-varkaudet Lego ovat Yhdysvalloissa niin yleisiä, että vähistäjäskouppaketjut, kuten Target ja Walmart, tekevät, yhdessä poliisin kanssa tekevät yhteistyötä poliisin kanssa varkauksien istemiseksi. Vuonna 2024 varkaat veivät, varkaat veivät pelkästään yhdestä Lego-erikoisliikkeestä, Bricks and Minifixistä, noin 100 000 dollarin edestä tuotteita. Tapauksen sävy... <tapauksin sävy... Muuttui kuitenkin synkemmäksi kotiet loppuvaiheessa. Lego-palikoiden Lego ja minihahmojen seasta poliisi lukitusta kaskaapista datorin näkökin värinä ja haulikon. Lego-rikollisuus kuulostaa absurdilta, mutta todellisuus muistuttaa välillä rikossarjaa. Ehkä jonain päivänä nähdään vielä draamasarja, jossa Lego-alamaailman valtias löytyy kaatuneena minih minihahmon paikallaan muistuttamassa siitä, että rikollinenkin voi päätyä palasiksi. Ja tämän... Tuota, uutisen meille ensimmäisenä tuota, uutisoi Vais ja tuota, Suomeen tämän uutisen toi meille City niminen tuota, julkaisu eli tuota, vuoden, parha, vuoden, tuota, äh, vuoden huvittavimman vuoden ja oudoimman rikos äh, vuoden oudoimman ja huvittavimman rikos, tuota, uutisen palkinnon saa Uh, LEGO uh, LEGO musta ja, tuota, ja sen pääjehu, ja sen 39-vuotias Roberta Lopez. ja tota, sitten tota uh, Cory Taylorin, Korean, Billy Squierin, Cory Taylorin ja August Burns Redin jälkeen sitten jaetaan seuraava palkinto, joka on historian Äh, tota, äh, vuoden äh, vuoden tota, niin äh, voisiko sanoa että äh, vuoden tota, geologinen löytö näin vuoden geologinen löytö sitten seuraavana palkintona ja se sitten tota, äh, kolmen seuraavan joulupäivän jälkeän palkitaan Melankoneen jouluetkot. Tekin kukin paistuu tämän seurassa. Melonkolin Melodioiden jouluetko. Tekin kukin paistuu tämän seurassa. matkostajat vihreiden kuulien keskipisteessä melankolinen melodia jouluetkot oh oh there ain't nothing more depressing than a pine tree guss up with candy canes and balls Those carolers have kept me up for hours. It's Merry Christmas seeping through my walls. Now I'm no Wiccan, commie nut or nothing, but there's one damn holiday that I can't stand. It ain't Halloween or Thanksgiving or even April Fools, but it'll surely make a fool out of every man. Ha! If I ain't drunk then it ain't Christmas. You know where to stick those single bells If I ain't hammered, it ain't Hanukkah And all you motherfuckers go to hell If I ain't cockeyed, it ain't Kwanzaa Joy to the world, Jack and Coop If I ain't drunk, it ain't Christmas Cause I ain't never anything but broke Every year the malls are just a madhouse Full of empty pockets, dots and smiles Just the smell of eggnog makes me vomit And those colored lights are fucking infantile I think we collectively as a people Should rise against this corporate jolly noise And tell the world let's buy some peace and quiet for a change Before we spend it all on fucking toys ha! So if I ain't drunk, then it ain't Christmas You know where to stick those jingle bells If I ain't hammered, it ain't hunker -la, la la la go fuck yourself If I ain't cocked, it ain't quanta Joy to the world, I'm gettin' stoned If I ain't it ain't Christmas. So leave this goddamn screws the fuck alone. Ha! May fucking Christmas! Corey Taylor ja Xmas. mass Joo. Ja jatketaan melankolisia. Meillä on kolisia jouluetkoja ja meidän tuota, vuosikaalaa. Ja seuraava palkinto, mikä jaetaan on vuoden muinaismuisto. Oli vähän huonosti nimetty se aiempi kategoria tälle kyseiselle palkinnolle, mutta nyt minä sitten keksin vähän järkevämmän. Ja tuota, tällainen uutinen löytyi. Ja haluan tästä niin kuin sen takia nostakin tämän täällä vuoden, vuoden tuota historiallisen löydön ja vuoden muinaismuiston palkintona. Nyt tiedämme, että lemmikin tapahtaa takapuoltaan pitkin lattiota ei olekaan mikään vuosi nykyajan vitsaus, vaan jontaa juurensa tuhansien vuosien taa. Jokainen kesän tai koiranomistaja on taatusti nähnyt ainakin kerran, miten Lemmikki laaha takapuoltaan lattiaa pitkin ja saattaa laittaa samalla lattiata jo pesukuntoon. Sen lisäksi, jos olet joskus miettinyt, mikä on historian vanhin grinch hetki vastaus saattaa löytyä Etelä-Afrikasta. Tutkijat ovat nimittäin löytäneet 126 000 vuotta vanhan Batdrak-fossiilin, kyllä, takapuolen vetämisestä hiekassa syntyneen painauman. Sen jättäjä on hyrax eli Procavia capensis, Pieni pulleja ja yllättävän itse varman isäkäs, joka näyttää marsun ja pikkunursun sekoitukselta. Yhdessä on maailman ensimmäinen laatuaan, ja paleontologit ovat innoissaan. Fossiilissa näkyy viisi täydellistä uuretta, aivan kuin joku olisi vetänyt pyllynsä pitkin hiekkarantaa rantapäivän päätteeksi. Pahoittele, mä en, mä en pysty pitämään pokkaa tässä. Tutkijat totesivat että jäljien pituus on 95 senttiä, mikä on melko vaikuttava suoritus noin jäniksen kokoiselta otukselta. Aluksi mietittiin, olisiko jäljien voinut tehdä leopardi, muinainen ihminen tai vaikka elefantti, mutta ei. Kukaan niistä ei olisi onnistunut jättämään niin persoonallista jälkeä. Vastaus oli selvä. Tämä oli klassinen dassi drag Rokavio ja kapensis in action. Rokhyraksi tunnetaan siitä että ne pissaavat ja kakkaavat samaan paikkaan vuosisatojen ajan, muodostaen kivikovaa vaaleaa ja kimaltelevaa virtsakiveä nimeltä urolite. Kun virtsa ja uloste yhdistyvät, syntyy hyraseum, tummaa tervomaista ainetta, jota on käytetty perinteisenä lääkkeenä. Jep. Ihmiset ovat siis käyttäneet muinnasta pissaa ja kakkaa esimerkiksi epilepsien ja kynekologisten vaivojen hoitoon. Nämä kivettyneet hyraseum-kerrostumat ovat tuhansia vuosia vanhoja, ja ne sisältävät siiteppölyä sekä tietoa muinaisesta ilmastosta, vähän kuin luonnon oma kiintolevy, joka haisee pahalle. Ja kyllä, jotkut keräävät sitä edelleen, mutta koska Hyrasium on uusiutumaton luonnonvara, tutkijat toivovat sen suojelemista. Tutkijat Charles Helm ja Lynn Quick sanovat, että nämä löydöt muuttavat käsitystämme siitä, miten Procavia Capensis ja monet muut eläimet elevät pleisto, Pleistoseenikaudella. Ja tämänkin on uutisoinut ensimmäisenä Vice, ja Suomessa tästä on uutisoinut City lokakuussa tämän vuoden puolella. Eli toinen palkinto tota, menee, eli vuoden muinaismuisto ja vuoden tieteellinen, löytöpalk, vuoden tieteellinen löytöpalkinto menee 1200, 1000, 126 000 vuotta vanhan eläimen pyllyn Ja seuraavien biisien jälkeen, jotka, jotka van, joiden esittäjät ovat Rob Halford, Dropkick Murphys ja Billy Idol, öö, näiden jälkeen tota, jaetaan seuraava palkinto, joka on vuoden käännöskirja. Melankoli Melodioiden jouluetkot. Tekin kukin paistuu tämän seurassa.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 Slay with reindeer No sack on my back You see me coming In a big black Cadillac Stockings. Turn over of the light. Santa Claus is coming down your chimney tonight. Hey, hey, it's Christmas. I'm ready to bake me. Had a Stay with reindeer No sack on my back You'll see me coming In a big black Cadillac Melankolien melodiat, tuo melankolisin toive-radio. The seasons upon us, it's that time of year. Brandy and eggnog, there's plenty of cheer. Chip and mayhem And songs to be sung There's bells and this holly The kid's are gung-ho True love finds a kiss Beneath fresh mistletoe Some families are messed up While others are fine If you think yours is crazy Well, you should see mine matkustajat vihreiden kuulien keskipisteessä melankolien melodioiden jouluetko. Hal Fordo, Holy Night. Ennen sitä kuultiin mun uh, muassa mm. Dropkick Murphysin kappale The Seasons Upon Us, ja sitä ennen kuultiin Billy Idolin Santa Claus is Back in Town. Jatketaan vuosikaalaa ja vuosikaalasta itse asiassa uutisointia sen verran, että valitettavasti vuoden käynnöskirjapalkinto on peruttu, koska ihan vain hyvän maun vastaisuuden vuoksi. Joten tota... Tämän, tämän myötä tota, ö, tätä, ei, tämä, palkinto jätetään, tämä palkinto jätetään jakamatta. Pahoittelut siitä. Ö, jatketaan kuitenkin vuosikaalan toisella palkinnolla, nimittäin ö, vuoden musiikkiteon tai, vuode, vuoden musiikkiteko palkinnolla ja tämä, ö, vuoden musiikkiteko. Palkinto lähtee hyvinkin mielenkiintoisesta, mielenkiintoisesta tota, asiasta tai mielenkiintoiselle uutiselle. Italia on tehnyt pienen muutoksen kansallislaulunsa hallitus lähtee kertoivat uutisto uutistoimiston Reutersin mukaan. Il canto degli italiani kansallislaulusta on postettu loppuhuudahdus si, eli sana kyllä. Ennen muutosta Italian kansallislaulu päättyi sanoihin, olemme valmiita kuolemaan, Italia kutsui, "Olemme valmiita kuolemaan". Italia kutsui. kyllä. Italian hallitus ei ole julkisesti vahvistanut muutosta. Ensimmäisenä muutoksen huomasi italialainen Il Fatto Quotidiano-lehti. Sekä puolustusministeriön että presidentti Sergio Mattarellaan kanslian lähde vahvisti muutoksen medialle. Presidentin kanslian lähteen mukaan muutokseen ei liity poliittista syytä, vaan sä sävelmä haluttiin säilyttää alkuperäisessä muodossaan. Italialaisen runoilijan Goffredo ö, Manmelin ö, sanoittama kansallislaulu tunnetaan nimellä Fratelli d'Italia, dit eli Italian veljet. Manmelin sanoituksessa ei manita sanaa si, eli kyllä, mutta sana esiintyy kansallislaulun alkuperäisessä nuottikäsikirjoituksessa, jonka Michele Novaro Sävelsi vuonna 1847. Alkuperäisten sanojen ja nuottien jäljennykset on julkaistu Italian hallituksen verkkosivuilla. Ja uutisesta tosiaan ö, uutisoi Suomessa ensimmäisen kerran, ö, ro, ensimmäisen kerran yle. Ja tota, tämä oli kyllä sellainen uutinen, että, että tota, vuoden, musiikkiteo, mu, vuoden musiikkiteon palkinnon Tämä myös ansaitsee. Eli Italia poisti sanan kansallislaulustaan. Joo. Lähdetään hieman lisää joulumusiikkia. Meillä olisi listalla seuraavaksi Ramonesia ja The Darknessia. Ja palataan sen jälkeen vielä yhden palkinnon äärelle tähän tota, Jefun vuosikaalaan. Se ja se palkinto tulee olemaan vuoden eläin uutinen. Tämä joulua toivottaa Toni Jeffroff ja Melankolian melodiat. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Olemme päässeet Jefun vuosikaalassa siihen pisteeseen, että on aika tota, palkita vi illan viimeinen palkinto. Olemme palkinneet tänään vuoden omituisimman rikoksen, joka, lähti, joka on mennyt Kaliforniaan ja Lego-palikoiden Lego diilaukseen. Vuoden muinaismuistoon ja, vuoden, ja vuoden, tota, ö, kyllä, vuoden, muinaismuistoina vuoden, vuoden tieteelliseen löytöön, eli 126 000 vuotta vanhan elämän pyllyn sekä olemme, olemme palkinneet vuoden musiikkiteon, joka meni, meni Italiaan, sillä Italia poisti yhden sanan kansallislaulustaan, ja Illan viimeinen palkinto on vuoden eläinuutinen. Ja vuoden eläinuutisen palkinto menee alaskaan päin, sillä Alaskassa on jälleen valittu vuoden lihavin karhu. Ja tämä tota, vuoden lihavin menee Karhulle 32, jonka tunnetaan myös nimellä Chunk, joka kruunattiin yleisöäänestyksellä Alaskan Katmain kansallispuisto lihavi, lihavimmaksi karhuksi tiista. Lihavimmaksi karhuksi, ö, oliko tu nyt tuota, syyskuun loppupuolella, osana vuosittaista Fat Bear Week-kilpailua. Lopullisen, lopullisen laskennan mukaan Chunk sai 96 350 ääntä ja päihitti karhuun numero 856, joka sai 63 ja 725 ääntä. Maailman kansallispuuston ohjelma päällikkömä Johnsonin mukaan Chunk saavutti voiton vakavista vammoista huolimatta. Chunk mursi leukansa kesäkuussa todennäköisesti tappelussa toisen karhun kanssa. Se ei ole kuitenkaan estänyt Chunkia mässyttämästä lohia ja keräämästä kunnioitettavaa rasvakerrosta. Karhut toivat kasvattaa ruumin painoa jopa 25 prosenttia valmistautuessaan talvihorrokseen. Chunkia ei ole laitettu vaalle, mutta sen arvioidaan painavan tällä hetkellä ainakin yli 540 kiloa. Kansallispoiston ohjelmanjohtaja Matt Johnsonin mukaan tämän vuotinen voittaja sopeutui kalastamaan ruokaa, joka vammastaan huolimatta ja luotti pelkkään kokoon ja kokemuksensa dominoidakseen. Ihmiset pelkäsivät hänen kuolevan, mutta hän on edelleen niin lihava. On ihmeellistä, että hän pystyi voittamaan mestaruuden tuollaisen vamman kanssa. Vuonna 2014 perustettu lihavimman karhun kilpailu on kerännyt hurjan suosion viime vuosina ympäri maailmaa. Äänestää saa muualtakin kuin Yhdysvalloista. Tarkoituksena on kerätä varoja kansallispuistolle ja lisätä mielenkiintoa karhuja ja muuta luontoa kohtaan. Eli, eli vuoden luontouutisen palkinto menee leukansa murtaneelle Chunkille, joka on vuoden lihavinkarhu tänäkin vuonna. Ja siinä oli tämän vuoden Jefun vuosikaala. Kiitoksia, kiitoksia osallistumisesta ja takaisin normaali pariin. Hyvää joulua toivottaa Toni Jefremov ja Melankolian melodiat. ja it doesn't often snow at christmas ja tämä oli kertaisesti joulu, joulujatkojen viimeinen joulu, joulubiisi oliko sittenkään no on nimittäin tässä vaiheessa aika tuotta soittaa ää, vanha kunnon kunnon vanha eli tietenkin jos, jos tämä minun ohjelman tuntee niin tietää että mikä on Yleensä tässä vaiheessa soitettu. Eli kyseessä on tietenkin. Lähtisikö tosta? Melankolian melodiat. hitti. Kyllä. Eli hitti lähtee tässä vaiheessa soittoon. Ja se tarkoittaa sitä, että me soitetaan jonku jostain livystä, mikä minun levyhyllystäni löytyy. Niin siltä levyltä soitetaan musiikkia. Ja vuoden viimeiseksi tota, levynostoksi ää, meidän, tota, niin, ää, meidän tota, hyllystä löytyy tällaisen esittäin kuin -n, eli LABin, LAB, eli läbin suomalaisen LAB-yhtiön musiikkia. Ja lab -hän tunnetaan muun muassa kappaleesta Beat the Boys. Mutta me emme kuitenkaan soita tältä kyseiseltä levyltä musiikkia, vaan me soitamme levyltä Where Heaven Ends nimiseltä levyltä musiikkia. Ja tämä Where Heaven Ends-levyhän on julkaistu vuonna 2003, ja tältä levyltä löytyy muun muassa tota, niin yksi läbin, läbin soitetuimmista hiteistä, jonka nimi on When Heaven Gets Dirty. Ja tämä on tällä hetkellä viimeisin, minkä tuota, ö, viimeisin iso levy, minkä tuota, niin, ö, on LAB julkaissut. Ja, ö, LABn toinen tunnettu levy on tosiaan nimeltään Devil is a Girl, mistä olisin voinut valita kyllä tämän yhden tämän, tämän, tota, mahdollisen valit soitettavan biisi, mutta en valinnut si siltäkään. Mutta... Me emme soita tätä When Heaven Gets dirtyä, tuota, niin tällaisena vuoden viimeisenä ostona sieltä äh, kierrepallohiteistä, vaan me soitamme kappaleen nimeltä Goddess, eli Jumalatarja. Se on tämänkertainen ja tämän vuoden viimeinen kierrepallohite. Ja siinä soi läbi ja gades. Mun on pakko alkaa tässä pikkuilla kiittämään teitä kaikkia tota, niin, tota kuulijoita siellä näyttöpäätteiden tai puhelimen ääressä, jotka tätä ohjelmaa ovat tänään kuunnelleet. Meillä on neljä tuntia tässä jo tota, täynnä ja on aika illan viimeisen hitaan, joka on tällä kertaa joulubiisi mutta valitettavasti illan viimeinen hidas. No, onko se sitten hidas? Sen päätätte te. Se nimittäin on... Joo, taitaa olla aika illan viimeisen hitaan. Ära, ära, maa, maa. Se nimittäin on Abbott nimisen yhtiön musiikkia ja kappale nimeltään Winter Bane. Kiitoksia teille kaikille kuuntelmisesta. Mä oon Jefu. Me palaamme, to... Me palaamme tuota melankolian melodioiden äärelle. Tuossa helmikuussa ja meikäläinen lähtee tästä niin sanotusti kuukauden mittaiselle joululomalle tai talvilomalle, mikä lie. No kuitenkin meikäläinen, vetää, meikäläinen lähtee vetämään noin kuukauden verran taukoa tästä radiohommasta ja palataan sitten helmikuussa asiaan. Ei mulla muuta kuin se on hyvää joulua, onnellista uutta vuotta ja älkää juoko itten hengiltä, älkää ampuko itten hengiltä. Ja ei siinä muuta. Abbath. Soit. Abbath. Vie meidän tulos. Y I